Extra Tobi, Extra Tobi, der Podcast. Politisch, parteilich, nicht neutral, aber ehrlich. Mein Name ist Tobias stefan auch bekannt als Extra Tobi. Und ich habe dann heute mal wieder die Freude, einen Podcast in meinem eigenen Podcast zu machen. Der Hintergrund dazu ist, dass wir eine... Spontankandidatur haben. Nächstes Wochenende, also jetzt um den 30. wird der Bundesvorstand der Piratenpartei Deutschland neu gewählt und da habe ich jetzt jemanden bei mir, der irgendwie so doch noch in den letzten Zügen auf die Idee gekommen ist zu kandidieren und äh, das ist der Daniel Düngel. Hallo Daniel. Hallo Tobias, ich freue mich hier sein zu dürfen, mit dir ein bisschen quatschen zu können und ich hoffe, dass ich eben nicht in den letzten Zügen liege, so wie du es gerade so schön gesagt hast. Naja, das war ja nicht böse gemeint. Fakt ist aber, dass wir natürlich auch Kandidaten-Check-Podcasts gemacht haben mit dem Krähennest. Wir haben äh, die Flaschenposter unterstützt und ich habe auch zwei Kandidaten-Checks gemacht. Aber da sind die Fristen jetzt abgelaufen und deswegen haben wir beschlossen, dann machen wir noch so einen kleinen Podcast hier in meinem Podcast. Da wird uns ja alle an die Regeln und die Gepflogenheiten halten und umgekehrt aber jeder natürlich die Möglichkeit hat, das auf eigenem Weg noch mal kurz zu machen. Natürlich ist es nicht auf dem letzten Drücker. Du bist nicht so ein spontaner Kandidat. Ich möchte an der Stelle noch erwähnen, die meisten wissen es natürlich, Du bist ja einer der noch 19 Piraten im Landtag NRW. Du hast mit deinem Mandat, habe ich gehört, das ein oder andere jeden Tag zu tun, kommst aber trotzdem auf die Idee, für den Bundesvorstand zu kandidieren. Erstens, was machst du denn da in deiner Kandidatur? Wofür kandidierst du? Und zweitens, ähm, wie ist das denn mit der Trennung von Amt und Mandat? Ja, Tobias, das ist ja jetzt schon ein Riesen Aufschlag, den ihr hier quasi machst. Ähm, also... Ganz so spontan ist es ja eigentlich jetzt dann doch nicht, weil ich glaube ich rund zwei Wochen ähm, auf dieser Kandidatenliste äh, als Vorschlag stand. Ähm, unter anderem der Paki und noch äh, einige weitere mehr hatten mich halt mehrfach darauf angesprochen. Ich habe mir ausführlichst dazu Gedanken gemacht und ähm, bin dann jetzt äh, ja, Ende letzter Woche am Wochenende zu dem Schluss gekommen. Ich versuche das einfach mal und lass letzten Endes äh, na ja gut die Partei entscheiden, ob äh, man mich dort im Bundesvorstand haben möchte oder nicht. Ähm, du hast gefragt, äh, wofür ich kandidiere? Also ich kandidiere für den Bundesvorstand? Nein, also ich kandidiere für den, für den Stellvertreter beziehungsweise für den Beisitzerposten und ich ergänze mal vielleicht noch in Klammern, es gibt ja noch Satzungsänderungsanträge, die vorher behandelt werden, sofern der, ich glaube, vom Düsenberg ist, der durchkommt, dann würde ein neuer, eine neue Stelle geschaffen werden, der, der stellvertretende politische Geschäftsführer, dann könnte ich mir vorstellen, auch dafür zu kandidieren. Ja, du hast natürlich recht. Ich habe damit einen dicken Aufschlag gemacht. Und das ist ja mein persönlicher Podcast. Es muss hier ja nicht so ganz neutral sein. Ich gehöre zu denjenigen, die deine Kandidatur unterstützen. Aber ich glaube, ich habe mir als Unterstützer gar nicht eingetragen. Ich habe es aber auf Twitter kundgetan. Und äh, du sagst, du machst den Stellvertretenden Bundesvorsitz. Das ist natürlich eine Menge Arbeit. Deswegen möchte ich das aufgreifen und sagen: Ja, du musst doch deiner Arbeit der Fraktionen geben. Und die, äh, das ist auch übrigens finde ich ein berechtigtes äh, Kritikargument, dass man sagt, die Fraktion äh, sollte nicht zu viel Einfluss nehmen, so wie gehst du damit um? Also zunächst mal ähm, habe ich, und deswegen hat das Ganze auch ein paar Tage gedauert, ähm, erst mal in der Fraktion mir ein bisschen Rückkopplung äh, geholt, ein bisschen Feedback geholt. Ähm, ich habe einen Blogbeitrag ähm, letzte Tage dazu verfasst. Die, die Rückmeldungen hier sind im Großen und Ganzen positiv. Es gibt auch Kritik, es gibt Kritik, Ähm, hauptsächlich dahingehend, ob das so mit dem zeitlichen äh, alles zu managen ist. Ähm, da bin ich fester Überzeugung. Also ich habe jetzt hier keine Langeweile, ähm, aber mit ein bisschen Zeitmanagement und mit einer vernünftigen Aufgabenteilung äh, auch im Bufo ist das alles durchaus machbar. Ähm, genauso machbar wie andere, wie bei anderen auch, die halt eben einen Vollzeitjob äh, haben. Und gleichzeitig auch für den Bundesvorstand kandidieren. Da sehe ich also keinen großen Unterschied. Ein kleiner Vorteil, den ich da habe, ist einfach der, ich, ich arbeite halt eben fulltime in Sachen Politik und ähm, habe halt hier die günstige Möglichkeit, umzugehen. Ähm, Ja, mir die Zeit dann auch einigermaßen frei einzuteilen mit bestimmten Einschränkungen. Also wenn halt hier eben Plenarsitzungen sind, dann sind hier Plenarsitzungen und da kann noch so viel Bundesvorstand oder sonst irgendwie Aktivität sein, dann sitze ich halt hier im Plenum des Landtags. Ja gut, dann haben wir das äh, angerissen, da wir es ja auch nicht zu lange machen wollten und uns es gerade so beide relativ spontan aus der Arbeit gerissen hat, möchte ich gleich rübergehen zu den Dingen, wie sie bisher gelaufen sind. Wir wollen natürlich nicht über, äh, über äh, den alten Vorstand lästern. Das tun wir nicht, aber äh, wir können über die Dinge sprechen, die vielleicht anders laufen sollten, weswegen ein neuer Vorstand, wenn es denn ein neuer wirklich neuer Vorstand ist, sicherlich gewählt wird. Also ein paar sind ja schon mal nicht dabei, das ist ja schon mal sicher. Ähm, was wäre denn für dich so eine Zielsetzung? Denn eine Veränderung brauchen wir ja. Ja, eine Veränderung werden wir ja allein schon äh, personalmäßig halt eben kriegen, weil bislang glaube ich nur zwei ähm, Kandidieren, die vorher jetzt schon im Bundesvorstand waren brauchen wir auch tatsächlich jetzt nicht weiter kommentieren wir müssen nach vorne gucken ich glaube wir haben massiv aufzuarbeiten was eine Vernetzung Land Bund geht das sehe ich vielleicht noch gar nicht mal so ganz primär meine Aufgabe wir haben aber massiv aufzuholen was die Vernetzung der einzelnen Fraktionen angeht und was der die Vernetzung der Fraktionen natürlich zur Partei also zu den jeweiligen Landesverbänden aber auch in den Bundesverband und umgekehrt angeht Ähm, ansonsten bin ich halt eben der Meinung, ähm, wir haben einen Bundesvorstand oder der Bundesvorstand der Piratenpartei ähm, ist eben Bundesvorstand einer politischen Partei und ein Bundesvorstand einer politischen Partei kann aus meiner Sicht halt eben auch nur politisch sein, also äh, der sollte auch schon mal Mut haben, ähm, die ein oder andere politische Aussage zu treffen. Gut, das hat der alte Vorstand ja bereits versucht. Hast du den Eindruck, dass das grundsätzlich kritisiert wurde? Also ich glaube, dass wir die Diskussion noch nicht richtig geführt haben in, in unserer Partei. Und ich sehe einfach dadurch, dass sich ähm, einige Kandidaten klar dazu geäußert haben, dass sie eben ein politischer Vorstand sein wollen. Äh, ich sehe, dass wir diese Diskussion kriegen werden in Bremen äh, am Wochenende. Und da muss einfach die, die Basis-TM entscheiden, ob sie einen rein verwaltenden Vorstand haben möchte oder ob sie eben einen Vorstand haben möchte, ähm, der eben versucht, politisch zu agieren. Ich bin halt eben äh, stark für Letzteres. Ähm, wenn die Basis das halt nicht möchte, dann wäre das Kreuzchen bei mir wohl eher an der falschen Stelle. Ja, jetzt gibt es ja noch ein bisschen Unterschiede, ein bisschen politisch agieren und sich aus, aus dem Programm etwas zusammenzureimen zu einem Punkt, den wir noch nicht klar haben, wobei wir mittlerweile sehr breit aufgestellt sind mit unserem Wahlprogramm, da kann man ja schon eine Menge herleiten, was anderes ist aber natürlich, wie es ja passiert ist und da geht es mir jetzt um die Zukunft, nicht um die Vergangenheit, denn wie geht der neue Bundesvorstand damit um, wenn die Presse sagt, naja, mit wem würden sie denn koalieren, wenn eine Koalitionsaussage, die würde mir dann schon eine Runde zu weit gehen. Naja, Koalitionsaussage. Also ich glaube, dass wir ja davon recht weit entfernt sind. Also ich fände es ein bisschen lächerlich, ja, jetzt es ist, irgendwie es geht um das Beispiel, geben, Es geht ums Beispiel. Wir, wir sind weiter davon entfernt, das ist vollkommen klar. Es geht um das Beispiel, wo man da eine Grenze zieht, wo ein Vorstand denn dann politisch sein kann oder soll. Also ich glaube, es gibt keine starre Grenze. Ich, ich brauche einfach einen Bundesvorstand, der ein bisschen Fingerspitzengefühl da einfach zeigt, der zum Beispiel bei so einer Koalitionsfrage halt tatsächlich darüber nachdenkt, ist das jetzt irgendwie wirklich relevant, mir dazu Gedanken zu machen, eine Koalitionsaussage oder sowas zu treffen. Oder vor allen Dingen, ich ich ich muss dann halt an der Stelle mich tatsächlich auch mal so ein bisschen rückkoppeln. Was passiert denn so in der äh, entsprechenden Realpolitik? Also zum Beispiel in den vier Landtagsfraktionen, die wir nun mal haben. Ähm, was was wird da halt eben entsprechend gemacht und was bringt mich dazu halt eben für die Partei in irgendeiner Form ein entsprechendes Statement abzugeben. Und ich glaube, dass gerade so dieser Blick in die, in die Arbeit der Fraktionen ähm, zuletzt tatsächlich sehr stark gefehlt hat. Äh, ich will aber gleichzeitig dazu sagen, das liegt halt eben nicht nur irgendwie am Bundesvorstand, sondern auch an den Fraktionen. Also lass mich es anders sagen. Du möchtest Beinfreiheit und das Ganze mit Augenmaß. Das toll. Warst du den Satz her? Das war das, das ist von zwei von zwei Politikern geklaut. Echt, das ist krass. Kann ich mich da einreihen oder sind das eher? Ah, so, ne, so lass das mal. Lass das mal. Deswegen muss ich grinsen, als ich es <lacht> gerade gesagt habe. Beinfreiheit war der Herr Steinrücktürin. dass ist vielleicht noch dumm. Ja, stimmt schon. Okay, ähm, ja, dann habe ich noch äh, noch einen weiteren Punkt. Und zwar, ähm, das ist ja ist das schön, dass ich jetzt hier persönlich sprechen darf. Ähm, Denn ich habe den Eindruck, dass in der Piratenpartei, jetzt mache ich es mal so ganz äh, moralisch, dass Grundwerte verfallen. Äh, damit möchte ich nicht sagen, dass man sich äh, mit, mit Idealismus an alles klammern muss, was irgendwelche Ideale aus 2009 oder noch vor meiner Zeit 2006 waren. Sondern es geht darum, dass bei vielen Dingen in der Vergangenheit gesagt wurde, wir brauchen Vertraulichkeit. Das heißt für mich Vertraulichkeit. Äh, auch innerparteilich massiver Transparenzabbau. Damit wurde alles gerechtfertigt oder dass tatsächlich auch ähm, gesagt wurde, gewisse Dinge ähm, sollen Mitglieder gar nicht sehen, weil sie es nicht verstehen. Äh, das sind so Sachen. Äh, glaubst du, dass man da vielleicht so ein bisschen doch back to the roots gehen sollte? Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass wir da äh, mittlerweile auch hier zum Beispiel eben im Landtag äh, hier bei uns recht gut damit umgehen. Also wir, wir streamen ja unsere Fraktionssitzungen ähm, nahezu komplett öffentlich, mit mit kleinen Ausnahmen, die im Regelfall dann äh, tatsächlich Personalfragen äh, betreffen. Wir haben jetzt zuletzt auch festgestellt, wenn es halt mal zwischenmenschlich äh, irgendwo knistert. Dann muss man sowas auch nicht unbedingt im Stream machen, weil das irgendwie nicht nicht produktiv ist. Aber an der Stelle geht es eben nicht um politische Inhalte oder um irgendwelche Strategiefragen oder sowas. Diese Dinge, die kann man alle tatsächlich komplett öffentlich besprechen. Und wenn du gerade sagst, ähm, dass das sollte die Basis äh, nicht wissen, äh, weil er sich vielleicht kein Bild oder was weiß ich nicht machen kann, dann habe ich halt im Vorfeld was falsch gemacht. Dann habe ich halt äh, die, die Basis, also den interessierten Menschen ähm, schon gar nicht genug informiert und mit genug Hintergrund oder dem genug Hintergrund an die Hand gegeben, damit er sich ein vernünftiges Bild dazu machen kann. Also habe ich irgendwo einen Wissensvorsprung möglicherweise als als derjenige, der irgendwie ein Amt besetzt und das ist glaube ich das ist glaube ich falsch und daran sollten wir tatsächlich arbeiten, dass das eben nicht passiert. Also Wissensvorsprung irgendwie für Bundesvorstände finde ich irgendwie blöd. Ja ähm, gut, ich möchte jetzt nicht mehr möchte nicht drauf rumreiten, sonst müsste ich jetzt schon wieder sagen, wem diese Kritik gilt. Aber die Dame kandidiert auch wieder. Da ging es um ein Gutachten. Jetzt habe ich es doch gesagt, oder? Ja, jetzt hast du es äh, doch gesagt. Und bei Gutachten wissen wir... Ähm Und sie kommt, es, geht nicht aus NRW, es geht nicht um NRW dabei bei Gutachten. Ja, ich wollte ich wollte trotzdem darauf hinaus. Also ich bin ja bei Gutachten so ein bisschen empfindlich. Also da hatten wir ja auch in Nordrhein-Westfalen hier unser eigenes äh, Gutachtengate. Ähm, ich glaube, ich habe mich seinerzeit klar dazu positioniert ähm, und äh, weiß ich nicht. Also ich sehe halt, ich sehe keinen Grund, dass dass irgend, irgendein Vorstand Gutachten zurückhält. Ähm, Das ist genau das, was wir zum Beispiel hier im Landtag halt eben kritisieren, wenn sowas die Landesregierung macht. Und ähm, das hilft mir hier so gar nicht, wenn, wenn meine eigene Partei das in irgendwelchen Verbänden oder äh, Gruppierungen genauso irgendwie handhabt und mit der gleichen Argumentation dann an die Sache geht, äh, wie mir hier die Landesregierung sagt, nee, Mensch, äh, das Gutachten, was was ich, ist noch nicht ausgewertet. Wir müssen uns erst im kleinen Kreis drüber unterhalten. Und vielleicht können wir euch das in dreieinhalb Jahren mal zur Verfügung stellen. Das bringt mich alles nicht weiter. Ähm, bist du denn? Du bist auch sicherlich innerhalb der Fraktion. Lass uns das auch ansprechen. Auf Kritik gestoßen für dieses Vorhaben. Ja klar, ich habe ja eben schon gesagt. Also es gab äh, Kritik, ähm, sachliche Kritik, äh, speziell was eben so das zeitliche angeht. Ähm, es gab auch, ich sage mal, erstmal Kritik. Dann haben wir uns teilweise in, in vier Augen sprechen einfach mal darüber unterhalten und der ein oder andere hat das auch revidiert und hat gesagt Mensch okay ich, ich traue dir das zu dass du das so weit hinkriegst und meine Unterstützung hast du halt und das hat mich dann am Ende tatsächlich auch noch stark beeinflusst zu sagen okay ich, ich versuche das wirklich und ja will da halt auch richtig Herzblut natürlich reinlegen. Ich, ich muss das nicht machen mit dem Bundesvorstand. Deswegen ist das alles gar keine sehr leichte Entscheidung gewesen. Und deswegen war es mir aber auch so wichtig, dass ich hier den Rückhalt in der Fraktion habe. Also Kritik aus der Fraktion, ja, gibt es. Ähm, hauptsächlich bezogen ähm, auf, auf den Fakt, äh, was das Zeitmanagement angeht, ob das so funktioniert. Ähm, ein kleinerer Punkt ist natürlich, Ja, ich sage mal, dass das war eine einzelne Kritik, wo es darum ging, inwieweit das hier mit dem mit dem Amt als Landtagsvizepräsident irgendwie zu vereinen ist. Ich sage dazu, dass es von meiner Seite aus gut zu vereinen. Ich habe schon jetzt, wenn ich als Landtagsvizepräsident irgendwo unterwegs bin in, in offizieller Funktion bekleide ich ein überparteiliches Amt. Daran verändert sich nichts, wenn ich Mitglied im Bundesvorstand bin. Meine Überzeugung, Pirat zu sein, ist da ganz genau die gleiche und ich kann das, glaube ich, ganz gut, so ist eigentlich so das Feedback, was ich auch aus den anderen Fraktionen kriege, ganz gut voneinander trennen und ich kann auch hier überparteilich agieren. Ich muss ja nicht überparteilich im Bundesvorstand agieren, sondern nur hier, wenn ich mit dem Präsidium zum Beispiel unterwegs bin. Ja, jetzt äh, könnte man ja sagen, äh, der Daniel Düngel äh, hat ja, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, äh, hat ja bereits ein Mandat und äh, der Machtausbau, wie auch immer. Aber würdest du denn sagen, mein Gott, hier entscheidet ja schlussendlich die Basis, wer nächster äh, Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender wird. Und insofern haben wir doch da zu den etablierten Parteien immer noch einen eindeutigen Unterschied, unabhängig davon, ob jetzt ein Mandatsträger aus irgendeiner Fraktion gewählt wird oder nicht, oder? Ähm, ja, natürlich ist das ein ist das ein Unterschied. Ähm, bei uns entscheidet tatsächlich ja dann äh, wirklich die Basis über die entsprechende Konstellation dann auch im Bundesvorstand. Ähm, ich kann ich kann mich nur anbieten, ja ich ich kann versuchen irgendwie einen Weg zu begleiten, wie ich meine, ähm, dass uns äh, ja dass wir wieder erfolgreich werden können als Partei. Ich habe dafür ein Stück Verantwortung. Ich, ich, ich lebe halt letzten Endes auch von diesem Job. Also für mich ist es selber allein auch aus, aus Eigeninteresse eben wichtig, dass die, dass die Piraten aus diesem tiefen Tal wieder rauskommen. Und ähm, ja, das das möchte ich eben dann an, an erster Stelle irgendwo äh, tatsächlich anbringen. Und ja, genau, die die Basis entscheidet das. Und was diese Nummer mit mit Machtkonzentration oder sonst was angeht. Ähm, Ich, ich habe das auch in meinem Blogbeitrag geschrieben. Ich, also ich, ich fühle mich nicht mächtig. Ja. Ich, hab, äh, ich bin hier im Landtag in der kleinsten Oppositionsfraktion. Also unsere 19 Stimmen sind halt unterm Strich ja hier nichts wert. Die einzige Macht, die ich habe, ich kann hier ein paar Themen setzen. Ich kann in meinem Ausschuss Tagesordnungspunkte setzen. Ich kann als Fraktion Anträge äh, für, für die Plenarsitzung schreiben, Ich kann gucken, dass wir über eine aktuelle Stunde halt beraten, so wie jetzt in dieser Plenarwoche. Das sind so Dinge, die ich beeinflussen kann. Aber mächtig, weiß ich nicht, ist, ist vielleicht Hannelore Kraft und die ist ein Scheiß gegen Obama. Okay, immer alles relativ, da hast du natürlich recht. Ähm, jetzt äh, mache ich es mal ein bisschen, bisschen härter und sage einfach mal, und lieber Hörer, wir sind tatsächlich nicht vorbereitet, es war eine spontane Aktion, die wir fünf Minuten vor Beginn dieses Podcasts geplant haben, ähm, dann schmeißt du jetzt mal hier dein Konzept zur Rettung der Piratenpartei raus, deine komplette Lösung, äh, was äh, werden wir künftig anders machen, Themen äh, Themen statt Köpfe gilt nicht mehr, Themen und Köpfe, nur noch Köpfe, oder äh, was für weitere Punkte würdest du denn empfehlen, die wir anders machen soll. Ja, mein, mein fertiges Konzept ist ein 188-seitiges äh, PDF. Das müsste ich dir gleich zuschicken, kannst du dir kurz durchlesen. Nein, ich habe kein fertiges Konzept. Ähm, ich glaube, ich erkenne auf, auf der Kandidatenliste ähm, für Samstag, Sonntag ein paar fähige Leute aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Ich kann mir gut vorstellen, in einer bestimmten Konstellation sehr, sehr schlagkräftig als Bundesvorstand zu sein, ähm, mit oder ich sage mal aus aus verschiedenen Richtungen halt eben auch zusammengesetzt aber so dass es als als Team durchaus gut funktionieren kann und was was mir zum Beispiel halt eben wichtig ist ist äh, dass wir so in die Partei so ein bisschen äh, tatsächlich so real politisches Geschehen halt reinbringen das wird tatsächlich gucken was passiert denn so in den Fraktionen dass wir als Bundesvorstand eben auch begleiten dass dass würde ich jetzt so als als meine Hauptaufgabe so ein bisschen sehen, dass sich die Fraktionen auch so wirklich zusammensetzen, wenn ich eben weiß, dass in einem Landtag bestimmte Anträge gestellt werden, dass ich eben auch gucke und versuche da irgendwie eine gemeinsame Aktion rauszumachen, das in den verschiedenen Landtagen irgendwie zu nutzen und Ja, Themen und Köpfe ist, ist sicherlich ein, äh, ein ganz entscheidender Punkt. Also wir, wir haben ganz spannende Themen. Äh, unser Problem ist halt eben, äh, beim Wähler draußen wird das halt eben tatsächlich nicht mit irgendwelchen Köpfen äh, verbunden. Wir können uns weiter dahin stellen und sagen, das ist uns aber alles egal und uns sind die Themen halt wichtig. Ähm, aber für den Wähler, und das ist ja nachweislich so, Ist eben so eine gewisse Identifikation mit den äh, mit den Menschen, die diese Themen vertreten, halt äh, tatsächlich einfach wichtig. Und äh, ich sage mal, da sieht man bei jeder Wahl, da wo ein Direktkandidat äh, stark präsent war, sind im Regelfall halt einfach auch die Ergebnisse besser. Und äh, ich glaube, da müssen wir eine gesunde Mischung finden. Und äh, da möchte ich einfach äh, wirklich mitwirken, dass wir das so weit hinbekommen. Ah, komm die nächste gemeine Frage. Hast du so ein paar konkrete äh, Dinge schon so auf dem ähm, auf dem Schirm für den Kommunalwahlkampf, der uns ja dann alle betrifft? Obwohl das die Frage könnte ich dir auch stellen, auch wenn du nicht den Bundesvorstand gewählt wirst. Ja, die Frage könnte es mir auch so stellen. Ähm, jetzt müssen wir so ein bisschen gucken. Kommunalwahl ähm, ist ja dann nicht äh, überall in ganz Deutschland, also insofern müssen wir da natürlich auch immer so ein bisschen gucken, was machen die, was machen da die einzelnen Landesverbände? Die sehe ich bei den Kommunalwahlen natürlich in erster Linie mal in, in gewisser Pflicht. Ich ich gucke jetzt einfach mal hier auf Nordrhein-Westfalen. Wir haben jetzt irgendwie ganz viele Kreise, wo schon Aktivitäten sind. Was da momentan halt fehlt, ist, dass da auch eine gewisse Vernetzung stattfindet. Wir haben zum Beispiel hier bei mir in, in, in Oberhausen, wo wo ich ja letztendlich aktiv bin ähm, wir haben so ein Kurzwahlprogramm mal geschrieben, das hat 4200 Zeichen, ist quasi angelehnt an unsere alte Postleitzahl hier in Oberhausen, ähm, und wo einfach, ähm, so, so ein paar Grundsätze der Piraten so ein bisschen kommunal halt umgelegt werden, ähm, da, da haben jetzt schon mal ein paar andere äh, Kreise halt nachgefragt, weil sie es irgendwie ganz spannend und interessant fanden so von der Idee und die versuchen das halt jetzt auch so ein bisschen äh, vielleicht mit, mit mit einzubringen. Da fehlt mir momentan halt tatsächlich noch so eine so eine gewisse Koordination. Es ist zwar noch ein halbes Jahr hin bis zur Kommunalwahl, aber die Vorbereitungen sind halt jetzt tatsächlich mittendrin und wir haben bei der Bundestagswahl glaube ich einen Riesenfehler gemacht, dass wir viel zu spät äh, in ganz vielen Dingen waren. Ähm, ich Bin zum Beispiel der Meinung, also eine Bundeskoordination hat da so gut wie gar nicht stattgefunden. Also zumindest habe ich sie als als Basispirat halt gar nicht wahrgenommen. Und ähm, da dürfen wir einfach überhaupt keine Zeit verschenken. Also spätestens jetzt, wenn der Bundesparteitag halt vorbei ist, ähm, müssen wir quasi nächste Woche mit den Wahlvorbereitungen dann äh, fortführen oder die die, die Wahlvorbereitungen wirklich anfangen. Ja, ich würde jetzt gerne noch mit dir zum Abschluss dann noch über ethnische Gruppen sprechen. Über ethnische Gruppen? Ja, Berlin und NRW. <lacht> ja, weil das doch bei den Piraten ist das ja so. Würde man eine Gruppe, eine ethnische Gruppe stigmatisieren, dann würde man ja gesteinigt werden. Zu Recht. Aber über die Berliner, die links sind, oder die NRWler, die alles Geld für sich behalten wollen, oder sonst irgendwelche Schandtaten äh, verbreiten, äh, das haben wir bei der Piratenpartei irgendwo, ne? Ähm... Ja, ich glaube viele empfinden das so. Ich persönlich empfinde das nicht so. Also ich kategoriere kategorisiere halt tatsächlich niemanden ähm, allein deswegen, weil er eben aus aus NRW, aus aus Bayern, aus Berlin oder sonst wo kommt. Ich glaube, ähm, das könnte auch vielleicht für mich ein Vorteil werden bei der bei der Wahl am Wochenende. Ähm, ich habe eigentlich einen guten Draht ähm, zu zu vielen Berlinern. Ähm, ich äh, In, in vielen in vielen Dingen würde ich mich vielleicht sogar fast als Berliner bezeichnen. Also wenn wir über Liquid Feedback oder diese ganzen Dinge reden, ähm, finde ich da schon viel wieder, was ich auch irgendwie gut finde. Ähm, ich, ich, das kann ich ja nicht an, an einem Bundesland irgendwie festmachen, also wie dann irgendwie so eine politische Einstellung ist. Ja, manches manches kotzt mich an, was was aus Berlin kommt, und manches kotzt mich an, was aus Nordrhein-Westfalen kommt. Also äh, wir hatten meine Ortler hier. Äh, Das ist ja auch keine Werbung für NRW. Ja, Daniel. Äh, dann würde ich sagen, danke ich dir für die schöne, äh, für die schöne Antwort auf die ethnischen Gruppen. Äh, gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest? So wie wählt mich und so. Yes we can. Ja, yes we can. Äh, nein <lacht> Quatsch. <lacht> ähm, ne, ich ich freue mich auf Bremen. Und das Schöne ist, ich gehe echt total entspannt äh, in den Bundesparteitag. Und ich bitte wirklich einfach darum, also die Zuhörer, die jetzt hier diesen Podcast äh, mit uns beiden hier ertragen mussten, ähm, wählt mich, wenn ihr mir euer Vertrauen halt schenkt, dass dass ihr oder ihr der Meinung seid, dass ich da ein bisschen was positiv beeinflussen kann, wählt mich, wenn ihr wollt, dass unser Bundesvorstand ein bisschen politischer wird, ähm, und äh, dann könnt ihr halt in ja irgendwie in einem Jahr oder sowas ähm, könnt ihr das beurteilen, ob ich das gut gemacht habe oder nicht. Und in der Zwischenzeit erwarte ich dann allerdings, wenn ich halt gewählt werde, ein bisschen Vertrauensvorschuss und ich glaube, dann werden wir ganz gute Arbeit machen. Ich bin echt guter Dinge. Okay, Daniel, danke ich dir. Das war dann dich jetzt noch so in die Woche, nee, ich, ich dich in die Woche, weil da haben die anderen ja gar nichts mit zu tun. Das war eine, muss ja betonen, persönliche Nummer zwischen dir und mir, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, was dem geschuldet war, dass du eben gesagt hast, die Entscheidung ist eben, hat erst jetzt gefallen, dass du tatsächlich kandidieren möchtest und das war ja bei dir durchaus ein bisschen schwieriger und ein paar andere Fragestellungen als bei eben Nicht-Fraktionsmitgliedern. Insofern bitte ich da äh, um Verständnis und dann würde ich sagen, du sitzt gerade noch im Landtag vermutlich, sei fleißig und ich mache das Gleiche. Ja, bin ich. Ich danke dir, dass du noch mal nachgefragt hast und freue mich, dass das so kurzfristig noch geklappt hat. Okay, bis dann tschüss. Und bis dann, ciao. Intro und Outro Musik. Teilen von Epic Soul Factory, veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter www.extratobi.de.